Далі спафаро КЕТОНІТ, спальник-охоронець, підносить імператоріві, який вже остаточно прокинувся і напотягався до схочу, голубий дев'ятісій, дев'ятісій, вузька, довга, іноді до самої землі шовкова одіж, різновид сорочки. Девітісій вважався нижнім одягом. Поверхнього надягався, коли не було іншого обрання лор, щось на кшталт широкого пояса з дорогої тканини, гаптований золотим листям плюща. Поки надягано Девітісій на імператора, два китоніти вправно взували царственні ноги Багряні кампагії. Кампагії – взуття візантійських імператорів, шнуровані до колін сандалії з особливої пурпурної шкіри. Пурпурні кампагії належали до знаків царської влади. Їх мали право зувати лише імператори. Взагалі ж, кампагіями звалися взуття воїнів у візантійцями ще від римлян. Костянтин спроквола торів першу молитву після пробудження, повторив уздовж усього часу одягання безліч разів Господи помилуй, тоді з'являвся один з придворних владик, а перед нього китонісний золотий Сагій. Сагій різновид короткого плаща, найчастіше – у військових І владика сотворював На цегі молитву Після чого китоніт накидав Цегі на плечі цареві І Костянтин у такому Облаченні Виходив у апсиду Апсида тут Один з бокових залів Великого палацу Де вже зібралися патрикії Патрикії члени Синкліту зібрання Константинопольських вельмож, що становили мовби Державну Раду або Сенат. Хламидах Хламида, запозичена від стародавніх греків Мантія, ніколи не перекидалася кінцем через ліве плече, як Гематій, а тому була трохи коротшою і не чотирикутним, а закругленим або і овальним платом. На правому плечі застівалася фібулою, лишаючи вільною і неприкритою праву руку. Золотими тавліями тавлії своєрідні медальйони з дорогої матерії, нашиті на поле одягу. На тавліях зображувалися або ж святі апостоли і чепокровителі, або ж Парсуни імператорів. Право носити тавлії привласнювалося особливим імператорським велінням, тому вони слугували відзнаками на кшталт сучасних орденів. Чини кувуклія. Кувуклій – власне плащ, найбільші святощі. Чини кувіклія означало «придворні чини». Припозити, Припозити – двірські чини, які відповідали за проведення церемонії. І Остіаро Примікірії – п'ятий чин серед придворних, привратник для церемоній. Тут імператор передягався у білу золототкану хламиду, нотарії і магістри, Магістр – один з найвищих чинів у Візантії. Магістрів ніколи не могло бути більше дванадцяти. Стали говорити йому належні в таких випадках ямби. Ямби – тут літературні твори, в яких прославлявся імператор. І це тривало стільки, скільки було потрібно. А в той час у другім кінці Великого палацу вже давно вийшли з своїх покоїв владики, одягнені скарамангії. Скарамангій – верхня одіж без рукавів, як правило, тепла, зручна користування, через що її особливо любили воїни придворні. Шилися скарамангії з різних сортів коштовних тканин, вони гаптувалися золотом і різнобарними шовками, бували з малюнками плюща, орлів, биків, левів, грифонів. З карамантії вивішувалися і для прикрас палаців, храмів, будинків. І урочисто з запаленими свічами в руках попрямували до золотого трикліна. Золотий триклін або трикліпій. «Сігма», «Триклін Августен», «Оноподій», «Триклін Кандидатів», «Триклін екскувітів, «Трибунал», «Триклін Схол» – все це зали Великого імператорського палацу у Константинополі. Золотий триклін, хоч імператор там сьогодні і не мав появлятися, убрано з найбільшою пишнотою, яка – належалося цьому палацовому залу. В восьми нішах трикліна розвішено вінці із фароського храму і інших палацових церков, безліч коштовних речей з емалі, царські злототкані хламиди, низані перлами, хоросанхорії, вид церковного облачення, із церкви святого Феодора, Полотаній Широкий одяг На кшталт ряси Багряної парчі Із пантеону Царський полог З ніжі трапезної Полог шитий Повечами Завіси з орлами Над срібними дверима Золотого трикліна Повішено золотий Сагій, що звався Касирикієм. Посередині трикліна виставлено п'ятибаштову дерев'яну шафу, пентапирій, у нішах якої висіли дорогі емаліві прикраси із церкви Димитрія і царських складів, шлюбні пояси з самоцвітами і перлами, на середнє полікадило трикліна почеплено два царські нагрудники. Дві царські підвіски до стемми і два корсажі. По великому антаблеману всього триклінія висіли блюда і чаші великі, чеканні з складів вестіарія, вище у віконних нішах купола, висіли малі блюда по всім у кожнім вікні і усі чеканні». Золото, срібло, перли, самоцвіти, свічі, прозорий кадильний дим і в цій осяєній з золотим блиском урочистості, владики творять молитву перед іконою Спаса в ніші золотого трекліна, облачаються в золоті саги і виходять у сигму, де приймають їх дружини – Монглаві і Гетерія. Монглаві і Гетерія – Імператорська гвардія, так само як екскувіти, сепафарії, цакони, вестіарити, китоніти, усі вони мали чітко розмежовані обов'язки. Одні несли зовнішню охорону палацу, другі відповідали за охорону покоїв, третіх приставлено до особи самого імператора. Китоніти наприклад, під надзором старшого, не одними, Паракимонина охороняли царську почувальню і самого Василевса під час його сну. Здавалося б, особа імператора була цілком неприступна для будь-яких злих посягань до неї. Насправді ж, ніяка гвардія не рятувала імператорів від заколотів, які часто Спалахували в Константинополі і досить часто кінчалися тим, що народ виволікав з палацу ненависного імператора і проголошував на іподромі нового Василиса. Не оберігала гвардія імператорів і від палацових переворотів. Василь Македонянин, поки імператор Михайло, п'яниця, трапезував, пройшов у царської почивальні. Своїм могутнім кулаком позбивав усіма замки з дверей, а вночі проник до спальні убив свого благодійника і став імператором. Так само легко пробрався жіночі половини палацу Іон Цимісьхій до спальні Никифора Фоки і по звірячому зарубав імператора. Злогофетом Луфет – начальник секрету, тобто того чи іншого відомства для ведення державних справ. Щось на кшталт сучасного міністра та іншими чинами коло басейну і срібними краями, а посередині того басейну стояла золота ваза у формі мушлі, наповнена рідкісними фруктами. З Атрію Сігма йдуть у первозданний храм Божої Матері, далі у часовню Трійці і там з потрійним зі свічами поклонінням святим мощам через хрещальню Триклін Августея, де розвішено бронзові посріблені ланцюги із церкви Сергія Івакха, по сім ланцюгів з кожного боку і чотири поміж чотирма колонами – а на ланцюгах висять великі срібні полікандила. Серед колон стоять один золотий і два срібних органи. І ось тут, серед цієї пишноти, підпритиші звуки органів, владик приймають Христо Тріклініти. Христо триклініти царські стольники, які слугували у Христоклінії, тобто в золотому трікліні. І царські люди з магловитими і гетеоритами. В триклінії Августея стоять Логофет Дрома Логофет Дрома – імператорський чиновник, що керував зовнішніми зносинами Поштою і віддав справами внутрішньої безпеки І дружини стоять перепозити із царським вінцем для виходу ісмарамангієм під битим бобрячим хутром, з пафарії тримають царський меч в шовкових саджених самоцвітами пихвах, стоять царські мильники, ніпси стіарії, тримаючи золоті умивальники, і всі ждуть появлення імператора. Але ось з'являється Костянтин, владики творять молитву, над царським вінцем, над спарамангієм і зброєю. Імператор змінює облачення, підходить до золотого таза і миє руки зливаною золотого глека водою животворного джерела. Йому витирають руки білим шовком, і Костянтин стає у портику. Тоді препозит уводить магістрів, антипатіїв, патрикіїв, Стратегів, і вони поклоняються. Імператор милостиво змахує рукою і вступає на чолі процесії воноподії, де вклоняється Друнгарій Флоту, Друнгарій Флоту, головнокомандуючий флотом, і Спафарії, і Прозит проголошує Келевсате, тобто повеліте, після чого імператор прямує. До консисторії, де стоять секрети і знову повеліти, після якого переходять до трикліна кандидатів, де чекає весь церковний клір. А триклін щедро убраний з фарамангіями і сріблом, і висять у ньому ланцюги з нової базиліки, звідти переходять до купольного залу з вісьмими колонами, де поставлено срібний хрест. Тричі приклоняються і йдуть триклін екскувітів. В трикліні екскувітів шеренгами поставлено віли і римські скипетри, знамена і значки, табірні знаки для супроводу імператора. Там же в очікуванні Костянтина стоять перший чин канцелярія Квестера, возглашаючи велесловну хвалу, оружжю царствуючих. Другий чин – депаніти, теж славословлячи третій, номики, законники, які віншують імператора при його появленні, звідти шествують до трибуналу. З городських торговців, прикрашеному сріблом, шовками, килимами і пурпуром, тут відбувається перший прийом імператора гім'я Костянтинопольського народу. Здавна мешканці Константинополя розділяються на дві партії – діми. Дімів чотири, але головні з них два – Венети, тобто голубіди, до яких ходять аристократи і найбільше вельможі, і Прасини, або ж Зелені, що об'єднують ремісників, комерсантів, моряків. До голубих ще приєднуються білі або левки, а до зелених відповідно червоні, по грецькій Росії, але ці два діми під час урочистостей до палацу навіть не допускаються. Тут ім'я всього константинопольського народу мають право промовляти лише венети і пресини. І ось начальник або дімокрит венеті, він же доместик Схол Начальник особистої охорони імператора при появі царственного Константина у трибуналі дає знак розпочати актологію, тобто славослов'я на честь імператора. І всі там присутні голубі багатократно проголошують много еліта, а вже після того похід, який чим далі прибирає пишноти, просувається до трикліна схол, і там імператора приймає демокрит Просинів, він же Екскувіт. Екскувіт тут вжито в значенні доместик екскувітів, гвардійців, у обов'язки яких входила охорона імператорських палаців. І настає актологія від партії Зелених. На виході з палацу протестратор – під протестратор – один з головних чинів імператорської конюшні. Підводить імператорів і коня. Чепраки, сідло царського коня прикрашені самоцвітами і коштовною емалью на золоті. З його в нього із усіх ніг висять широкі золоті пов'язки, вуздечка золотих на клепках, а вгорі – красна чолка або ж багряна Воркадія, внизу під шиєю на срібному нагруднику З камінням у великих гніздах Підвішено густу червону кисть А що Василевс не може вигицувати в сідло Мов якийсь варвар То призначений на це начальник царських псарів Протокінів підставляє стільчик імператору Костянтин піднімається в сідло Портостратур проводить коня чверть відстань від палацу до воріт, а там передає воздечку великому Хартуларію. Великий Хартуларій Халтуларій – це, власне, секретар-писар від Харатія, пергамен, на якому писано. Але чин великого Хартуларія вже мав само спільно із первісним значенням цього терміна. Це був один з чиновників для придворних церемоній. Здається, усі його обов'язки обмежувалися тільки тим, щоб виводити царського коня до воріт Халки, де імператора знову приймає актологію демокріт венетів і стоять там лікарі, атлети, музиканти, актори, і теж проголошують много еліта, з обов боків бронзової брами ждуть Дімарх, Венецію із Патії Левків і Дімарх Прасинів з Дімом Русіїв імператорському коневі сиплять під ноги із кошелів трояндові палістки, припозит від Аргіра. Аргір – касир для видач з казни. Роздає шовкові кисети з золотом. І все це в повільності серед Триумфальних викриків, серед молитовного співу, серед такої розкоші, що так і здається ще трохи, і всі ці люди, як той легендарний цар Мідас, стануть задихатися від надміру золота і коштовностей, від шовків, парчі, пурпуру. Від килимів, які вже не вміщуються на стінах довколишніх будинків І їх кидають на камені, по яких має ступати кінь імператора А в той час на Агустеоні, просторі площі між Великим Палацем і Софією Шикується тріумф, і вже стоїть там тисяча болгарських бранців Доведених до Константинополя один-один коміскортом сірійцем і його воїнами Стомленими, пронизаними міцним потом далекої путі Запорошених білим пилом болгарських і македонських дорів І тут для них усі пішноти імператорського виходу із Великого палацу То для них посипають вулиці листям плюща і лавра, бо ж вони переможці А болгарів голодних і спраглих тримали на ногах цілу ніч по той бік міської стіни а рано вранці, мабуть, саме тоді, як китоніт надягав імператоріві шиті червоними орлами і царськими знаками тувії, тувії штани. Воїни погнали через хоресійські ворота в місто, і вони пішли по довгій месі, обірвані, брудні, заросли до самих очей, вони смерділи від бруду, і ще йшов одних мертвий дух. Який завжди йде від людей приречених, вижитих до решти упосліджених, і багаті юзанційці затикали носи і відверталися, бурмочучи, смердючі кожуїди, а болгари важко човгали по білих мармурових плитах, найрозкішніші на землі вулиці, ішли побіля високих будинків, прикрашених портиками, ішли повз Ергастерії. Ергастерії – константинопольські ремісничі майстерні, що були водночас і продавницями. На месу Ергастерії виходили своєю парадною частиною. Очевидно, ця вулиця стала прообразом сучасних торговельних вулиць з рядами вітрин і виставленими товарами. Сховані під глибокими аркадами – що захищали перехожих от негоди і сонця, вони виповнили цю вулицю, що славилися як дзеркало візантійського багатства і розкошів. І якби не похмурі комістортові охоронці, то створилося враження, що болгари зненацько запанували в самому серці Константинополя, але воїни йшли з боків густро і сторожко, а болгари були такі Нужденні в такі міцні колодки були всі пов'язані, що навіть найочайдушніших і найбадьоріших із бранців опускалися плечі, відверталися погляди від усіх отих шовків і килимів, від золота й срібла, від плюща і лаврів. Але чим ближче до центру міста просувалися вони, тим тісніше обступала їх пишнота, від якої. Паморочилися в голові і не тільки дихати, а хотілось просто впасти отут і вмерти, не очікуючи, що буде далі, якої наруги доведеться зазнати від безжальних ромеїв ще, бо важко їм було уявити більші страждання наругу, аніж зазнати, допоки гнано їх до Константинополя. Гей, брате, чи довго ще? питали всивока його товариші, бо вже знали всі що Сивокові за час служби у купця доводилося бувати і тут, у ромейській столиці. На конячий торг сміявся через силу Сивок, пробував задирати голову, щоб показати Ромеям зневагу і погороду до них, та з того бадюріння не виходило нічого, хіба що звертав на себе увагу, але й без того вирізнявся споміж усіх бранців світлим волоссям, пшенично-золотою, у цубких завитках бородою. Є тут такий затишний збіса форум, на якому Ромеї проводять кінські ярмарки. Буває там аж онякі коні. Арголіди і оттіки коні, що їх об'їжджували сини амазонок. Коні з Кападокії, з Віфінії, з Фрігії, коні з Сіцілії, про яких мовлено, що їх годували квітками, такі вони були. Руді, мов лиси, лівійські коні і сиві угорські жребці, що їх би приводили сюди з моїм купцем Какорою. Були там також коні арабські, турецькі, перські або ж мідійські, де яких саме і куповано таких, як ми. Зумієш приборкати дикого скакуна – одержиш волю, не зумієш – загинеш. «Чорт б об'їздив, аби тільки на волю сказав хтось позаду!» З нього засміялися, бо хилився од вітру, такий був слабий, як і всі. «Отож, – продовжував розповідь цивовок, – там бували коні на терті оливою, вишкребані срібними скрибницями, з гривами, розчесеними золотими і агатовими гребенями, Коні, мов жінки, а які ноги мали!» Він жалим поглянув на свої босі закривавлені побиті об камінь ноги, навкриті засохлою кров'ю з трупами ноги своїх товаришів. Чисті, досконалі ноги винесені з мандрів і голопування по найсоковитіших травах світу, бо нема ліпшого, як побігати по свіжій зеленій траві, братове. Коні знають у цьому смак, а чи чим гарний той – а форум то це застилкою. Ромеї не знають ні трави, ні соломи на підстилку. За перським звичаєм стосують то, того добре висушений кінський жегній. Пухко, тепло, запахущо. Оце б нам поспати на такому ложі. А поспати б, зітхали, хто ще слухався ока відганяючи з душі похмуру стривоженість, яка густіше і густіше обсідала бранців, щоб більше заглиблювалися вони у кам'яні нутровища ромейської столиці. А ще нема у світі більшої розваги, як менжувати кійми, прави своєї сивовок. Купуєш якусь здохляку, а там одвернувся, перекинув її гриву на другий бік та розпушив хвоста та підчистив копита і вже продаєш як доброго скакуна. «Отже, бреше!» – сказав хтось ліниво, аби лиш сказати. Але себе окнаю зрадів тому запереченню, бо вже була зачіпка, обізвався хтось живий споміж всіх умерлих від безконечних мук людей. Він аж рвонувся до того чоловіка, але колодка, в яку був забитий разом ще з двома болгарами, не пустили його. Тей ромейський воїн, що важко ступав поряд, замірився з писовищем. «Гей, не брешу, брате!» – покрутив головою сивок. «Просто мого духу коні не зносять. Та Талисуються на самий мій вид. Вибивають гопки, як тільки я підходжу. Тепер дух твій не той», – сказав йому один з товаришів по колодці. «А чом би не той?» – підсмикнув сивок свою ясну бороду – Дух у людині завжди лишається той самий, то лиш тіло маліє або ж більше але від тіла користяка. А дух возносить тебе і на зелені гори, і на саме небо. І на кінський ярмарок он вознесе незабаром. Він добре знав, що на Амастріанській площі відбуваються прилюдні страти. Може, іще хтось із полонених відео про це. Але ніхто не обмовився, бодай, словом. Та й сам Сивох розпотякував про торг на Амастріанській форумі, сподіваючись у глибині серця, що ведуть їх кудись в інше місце, може, щоб просто показати столичним жителям як військовий здобич, бо у столиці завжди повно нероб і дармоїдів, яким потрібні видовиська». А якого ж ще видовища треба, коли перед твоїми очима пересуваються, мов безсилі видива, колишні могутні воїни, які стрясали цілий імперію? Воїни, що прийшли зі своїм царем Самоїлом по планетах і ріках, вміли прорубувати мечами крізь найсильніші ряди візантійських катафрактів. Катафракти? Візантійська кіннота з важким озброєнням, тобто з мечами, з писами, закована у залізні лати. Самою тільки мужністю брали чужі твердині, а свої боронили з такою завзятістю, що взяти їх можна було лише підступом і зрадою. Але хтось сподівався, що жнуть їх по головній вулиці Константинополя, щоб справити приємність столичним натовпам, то помилявся навіть той, бо це, ще було не все, найстрашніше ждало попереду. Поки що мали знову вертатися по тій самій месі, але цього разу вже в лавах тріумфу. Тріумф розпочинали чини Синкліту. Вони йшли пішки, надаючи всьому шесту тої повільності, що завжди ототожнюється із торжеством. Попереду виступав предр. Син Кліту. Преадр Син глава Сенату, постать радше декоративна, ніж значна. Йому належало воздавати почесті, його благословляє сам патріарх, на його числу навіть, навіть актолії. В себе в домі він дає обіди, казенний кошт для магістрів і патріків, але на цьому і кінчається його так звана влада, бо ні прав, ні обов'язків цей чин більше не давав. Врожев Мухітоні з золотими галунами, перепоясаний пурпурним із самоцвітами лором, в білій хламиді, скаймованій золотими галунами, з двома тавліями золотої парчі з листочками плюща. Синклітики і селенціарії Синклітики і селенціарії зібрання можних у Візантії, тобто їхній сенат, мав ніби дві палати: вирішальну, синкліт і дорадчу, селенціарії, відповідно звалися і члени цих палат. Теж усі білих ламидах і золотими тавліями за синклітом йшов загін сурмачів, добраних один в один, одягнених у сукняні скараники. Скараники – верхні, найчастіше військові, для верхової їзди – кавтани. Прошиті золотими нитками, зображенням імператорів спереду на високих тронах, а позаду – на ще вищих конях, срібні сурми – вигравали триумфальні марші не так для надання ладу походові, як для того, щоб привернути увагу натовпів, прикликати ще тих, хто запізнився на видовище, розбудити сплячих, розбуркати байдужих. За сурмачами терплячі мули тягли важкі повази, наладовані військовою здобичю, Присаною з Болгарії імператором Василієм, кінні екскувіти в в царській барви, охороняли цінний обоз, а охороняти мали що? Бо лежали на возах цілі стоси золотих і срібних монет і зливків, дорога зброя, коштовні оздобий одяг. Клейноти царські і болярські, золотий і срібний посуд, дивної чеканки болгарських умільців, ожерелля з перлів, бурштину, агату, сердоліків, кінська збруя з золотими і срібними украсами, з бирюзою і рубінами, штаби свинцю й олова, різблені з рідкісних сортів дерева, предмети, яких у Константинополі і не бачено ніколи рибальські сіті і весла, хутра і вовна, високі сосуди з вином. Слідом котилися штудерно посяцьковані колісниці із виліпленими на них зображеннями найбільших твердинь Болгарії – струмиці, водина, средця, Відена. Ще інші колісниці-моби зображали окремі болгарські провінції, яких називано Візантії – Преспа, Пелагонія, Соск, Моліс. Потік повозів і колісниць переривався походом болгарських воєвод і священників, які перекинулися на бік ромейського імператора. Воєводи і бояри в одязі мишачого кольору несли перед себе подушечки із накладеними на них золотими вінцями, а священники тримали в руках хрести і книги. І ще безліч коштовно оправлених книг везено назад них на довгому возі із чотирякінним запрягом. Далі йшов загін флейтистів-пайгністів у голубих хламидах. Флейтисти вигравали щось жваво, дурнувате, надто ж коли взяти до уваги, що за ними сунуло стадо зі ста білих биків, а потім котилося низькими білими валами тисяча болгарських овець. Погоничами биків і овець були воїни з загону сирійця, так само запорошені і оброслі, так само пропітнявілі і захриплі, як у довгому переході перед тим їхня темна, аж ніяк не парадна, зношена військова одіж. Весь їхніх обладунок, увесь вигляд чорно-похмурий ще більше підкреслювали білість тварин, які завтра мали стати здобичю константинопольських різників, отих сам, які гордо виступали позад овечі отари з ножаками, і важкими сокирами в руках, із засуканими рукавами в чорних шкіряних передниках, з чорними бородами, з нещадими очима. Далі атлети вели на ланцюгах кількох ведмедів, упійманих у болгарських шумах, звірі погрозливо ревли, трясли головами, ланцюги дзвеніли, злякано скрикували з боків меси ромейки. Але атлети міцно тримали ведмедів, мов би показуючи тим, що найстрашніше Страховицько нічого не варте, коли воно закутив залізо. І то таки була правда, бо відразу за приборканими ведмедями чалапкало тисячу бранців, ще недавно грізних воїнів, а тепер безсилих і відданих на милість звитяжців. Звичайці йшли по боках такі самі, як і ті, що супроводжували гнаних на заріз биків і овець. Велимудрі євнухи, припозити імператорського двору, продумали все ж аж геть, як уміло. Будь-який дурень із Константинопольських роззяв міг би без зусиль провести в своїй пустій голові зіставлення тих безсловесних тварин з оцими бранцями, що хоч і мали людську подобу, і, може, наділені були даром слова, але заслуговували на ту ж саму шану, що і звірина. Бо й що там мова, коли лунає, всемогутній звін зброї, а ромейська зброя – найславніша в світі. Замикали похід бранців таємниче загрозливі люди – Усі як один бороді, Всі з дивними, дорогими вилами на плечах, Всі задягнені в однакові голубі золотим шитвом без рукавки, Мали блідоголубі грецькі плащі епілорики. На головах башлики з тої самої тканини, Що й безрукавки, Йшли збайдужілі, З пустими мови білими очима. Ромеї пізнавали їх одразу, Що згукали до цих аж надто голубих євнухів, які марно намагалися приховати свою похмурість за небесним броням так само, як не могли втаїти свою безбородість перед тисячою чорних закудлених велетенських болгарських борід. Неважко було здогадатися, хто такі ті євнухи. Сивок, власне, відразу й здогадався, але мовчав, бо що мав казати товаришам. Тяжкий сморід хмарою повз над колоною бранців, тому в тріумфальному шестві зроблено невеличку перерву. По месі прийшли хмарові служки з кадильницями, в яких згоряли миро, ладан і східні пахощі, а вже тільки потому з'явився в тріумфі сам царственний Костянтин, усміхнений, до натовпів праві русі тримаючи лаврову гілку а в лівій берло і слонової кістки саджене смарагтами і діамантами з рубіном зверху Два припозити вели імператорського коня і від тих двох розпочиналися дві шеренги припозитів у світлозеленім одязі гаптованім левами у великих колах Припозити ступали моєстетичному непоспіху, і втак їхній ході причайно просувалися вперед леви на одязі, моби вершили дозор навколо священної особи імператора. І відто Костянтин був ще усміхненіший, ще вдоволеніший, плив над зеленими левадами, неначе небожитель, вже благий і сяйливий. Що ж, деспотизм часто буває усміхнений. За імператором на конях, покритих дорогоцінними чепраками, їхали магістри, патрикі, за ними теж верхами. Є пафарії, є з мечами, і пафарії бородаті з пафовакліями, тобто алебардами. І йшли за царем також гетерії, варязки, цакони з фігурами левів на панцирах, турки, вардаріоти в червоних плащах і високих ковпаках лимонного кольору, з палицями, манклавіями на поясі і жезлами в руках. Згідно з книгою церемоній Костянтина Багрянородного належало ще час імператорського походу вести попереду на відстані двох польотів стріли коней царських числом – Сто або й двісті з пурпуровими чепраками і варкадіями. Але цього припису не дотримано через надмірну видовженість триумфального походу. Зате не роблено відступів від правила, за яким імператор повинен був зупинятися, починаючи от воріт Халки і Августея, коло Мілія, коло церкви Івана Богослова, коло портика палацу Лавса, коло приторія і на антифорумі, а потім і на самому форумі Костянтина. Скрізь вислуховував імператор акламації і актології, тобто славослов'я від дімів, що виконували роль так званого народу. Величані супроводжувалися танцями і музикою. Виступали тут міми або ряджені «скурри», скамрахи або масхари, атлети, блазні, потішники. Після форуму Костянтина, де була найдовша зупинка коло порфірної колони, імператор ще мав слухати привітання великому емболосі, для чого довелося тріумфальний похід провести трохи в бік, а потім вертатися назад, щоб пройти артополію з їх хлібними рядами де у вмираючих від веснаги болгарських бранців пахощі свіжого хліба викликали спазми, а Костянтини величали з особливою старанністю і найбільше кричали хвалу дармоїди, які тільки знають, аби жерти та та втішатися. Після цього тріумф вилився на форум Тавра – найбільшу площу Константинополя з височенною витою, Колону імператора Феодосія посередині. Імператор Костянтин, дбаючи для розваги для натовпів часто влів кидати із тої колони, приречених на смерть, збиралася сила Вселенна роззяв, видовище було непередаване. На форумі Тавра, тріумфальна процесія, роздвоїлася. Поки імператора приймали коло Модія, а потім коло церкви Діви Діакониси, де він потім разом із патріархом трапезував, з колони Тріумфу вилучено болгарських бранців і спрямовано їх до Філадельфію, а основний похід продовжувався вниз по вулиці Шевла до форуму БК. Поперед бранців випущено лише сурмачів, а позаду так само по хмурі байдужості сунули дивні євнухи з дворогими вилами на плечах. Сурми скрикували рвучко-різко, мов хижі птахи. Вої, що вже не стримувані урочистістю загального походу, дали волю свої злості, гнали полонених мало не бігцем, Виштовхуючи наперед тих, що зберегли найбільших сил, ніхто не міг збагнути. Навіщо ця перестановка, ніхто не знав, куди так кваплять їх охоронці. Може, тільки Сивоок нарешті з усією жахною виразністю збагнув те, чого найбільше лякався. Їх справді гнали до амастріанського форуму, який сьогодні мав стати не місцем, Кінського ярмарку, як завжди, а місцем страт. Перед входом у Філадельфії височіли встановлені на тетрапілоні у вигляді арки дві великі бронзові руки. Приречені, мали пройти під тими руками, власне, ніхто з Болгарів і не помітив дивної Арки, бо скільки вже пройшли вони арок, емболі, форумів вулиць. Зате сивок аж надто добре знав, що то за знак. Він мимоволі відхитнувся назад, спробував пропустити попри себе бодай кілька пар, але старий, як шкураток, хромейський воїн, який давно вже запримітив сивока, переслідував його чи не наполовину дороги до столиці, зауважив хитрощі білого болгарина. Так прозвали його ромеї, і з проклятьбою. Виставив його у найперші ряди. Востаннє звернувся Сивоок на величезний форум Тавра, запружений народом, воїнами, вельможним панством і придурками, що витанцювали і погукували свої блазенькі приказочки. Востаннє мить їхню колону теж розділено, відокремлено тільки передніх, відлічивши рівно сотню, а решту зупинено – на форумі чи то в очікуванні черги, а чи і помилуванню. Бо той, хто лишився по той бік бронзових рук, прозваних візантійцями руками милосердя, міг уникнути кари. пройшовши ж під руками, ти втрачав будь-яку надію на вибавлення. Дати б звідси дьорки, востаннє, здобувся на бадьоріння себе проходячи якраз поміж бронзових рук і опинаючись, отже, на своїй, може, останній путі, з якої нема вороття. Сурми кричали погрозливо і злісно. Сторожа гнала бранців вниз по вулиці швидше і швидше. Тюпачили позаду байдужі євнухи у розтецькованому бранні, Лиховісно мовчали тлуми оба вулиці. Вже нечутно тут було величайних погуків, завмерли бучні співи, не викаблучувалися блазні і потішники. Тут панувала сувора скупченість, очікування страшного, невідворотного. І полонені майже бівцем з останніх сил, майже мираючи впадає до тісного амастріанського форуму, обставленого царською гвардією позад якої вирують людські єрмовиська. Посеред форуму тушливі якісь люди, одягнені так само, як і євнухи позадбранців, тільки що без золотого шитвана в броні клопочуться коло переносних горнів, повних до червоно розпеченого вугілля, а на землі побіля горнів розкидано товстезні ланцюги, бажучі такі, що самим тільки своїм тягарем здатні придушити чоловіка. Тоді бранців зупинено. Не було куди йти далі. позаду некпапом вийшли євнухи у блідоголубих епілориках. Їм на зустріч горнів кинулися ті роздмухувальники пекельного вогню, і стало всім видно, що всі вони бородаті на відміну від євнухів але всі шнобливо схилялися перед безбородими, бо були, видно, лише помічниками загадкових царських євнухів. І справді безбороді передали бородатим свої коротенькі дорогі вила, помічники повернулися до горнів і миттю сунули ті вила в жар, а сивок уже знав тепер добре, що ніякий то не вила, а звичайнісінькі жигала, якими ромейські коти випікають приреченим очі. І йому вперше в житті стало так страшно, що й сам не віддав, що б зробити, чи то розридатися, чи то заривів дико, чи кинувся на своїх ворогів, якби мав змогу. Він оббігав поглядом своїх дивно сивих очей тісний форум. Різнули йому по самому серцю байдужість, барв, на святкових шатах. М'якою осінньою позолотою покривало довколишню будівлі сонця з дивно-блакитного неба. Ніколи, здається, не був ще світ таким лагідно-барвистим для ока, як сьогодні, але ніколи не став він і таким безжальним для нього, бо б одразу його вбили, аніж мали позбавити найдорожчого очей». Горнів було десять, і полонених сторожа швидко розштовхала на десять десяток, і виставила кожну навпроти свого ката. Євнухи спокійно здіймали плащі, передаючи їх своїм помічникам, яких ставало більше й більше. Опісля робили натовпом якісь ліниво вітальні помахи руками, од чого вірумовище навколо площі відразу зламали мовчазність. І зарили від нетерплячки Вважаючи, якомога швидше Побачити те, задля чого Товпилися тут ще з самого рання Однак імператорські коти Надто добре знали свою справу Щоб вважати на Підюджування й руби Вони так само спокійно Розважливо підходили до горнів Діставали звідти розпечені На червоно жигала Підіймали їх, поверцяли Так і сяк, мов би, дивляючись там якийсь гандж, потім знову засовували, жигала в жар, заплющивши очі, складали на грудях руки, чи то молилися, чи то просто ждали відповідної хвилі, а хвилою тою мало бути появлення імператора і знак, одержаний від царства неї десниці. Імператор же, відтрапезувавши з патріархом, щоб не согрішити скоромним Святий отець пригощав царя приплавненою з далекорусі дивною рибою оситром. Оситран носили на золотих парчевих ношах, прикрашених корогвами, і Костянтин, який любив попоїсти, зустрів воїстину царську рибу плесканням у долоні, жестом найвищого захвату. Розпрощався з главою церкви, якому не годилося бути на каранні ворожих болгар, і переоблачився багряний, тяжко шитий золотом і обнизаний перлами і самоцвітами коловій, коловій накидка. багряному колові завжди зображено розп'ятого Ісуса Христа. Страждання і Царственність поєднувалися у цій накидці. Замість вінця натяг того або тягару, і в супроводі чинів ковуклія багряних в сагіях прибув на форум, щоб стати свідком вершини сьогоднішнього тріумфу. Там він зійшов з коня і сів на золоту кафизму. Кафизма тут перенесне імператорське крісло по золоченій шкіри. Звичайно ж, кафизмою називалося спеціальне приміщення для імператора на Константинопольському іпподромі – де у великій ложі стояло крісло для імператора, були покої для відпочинку, трапезування, зал прийомів, приміщення для охорони тощо. Кафизма з'єднувалася переходом з великим палацом. А по боках знову стали у два ряди припозити з левами на скарамагіях. Позаду ж вишикувалися з пафарі, з сокирами і мечами. Мечі й сокири тримали однаково, мов дрюча на плечах, щоб бути те, що миті готові посікти на локшину кожного, хто наважиться загрожувати священній особі імператора. Знову все було пишно і боргисто, як і з самого ранку. Знову рочисто піднесено виголошували дімархи, венетів і прасинів, належні повітання, повторювання згідом із правилами церемонії точно визначене число разів «Хай милує тебе Бог, імператори!» – 60 разів, «Завжди твої раби, імператори!» – 50 разів, «Імперія з тобою василевся» – 40 разів, а всього 235 проголошень. Костянтин слухав, заплющивши очі, він усміхався, він завжди вважався веселим імператором, надусе любив церемонії і царські пішноти, йому подобалося виконувати тільки ту половину царських обов'язків, яка несе насолоду і задоволення. Що ж стосувалося трудів царських по і завойовуванню ворогів, по збиранню податей – по наведенню ладу в торгівлі і ремеслах, цим він з легкої душею поступався на користь свого царственного брата, слушно розмірковуючи, що ліпше хай Василій добуває золото, а він, Костянтин, роздаватиме його веселим натовпам обома руками. А ще відвідував щодня бані, катався верхи, міняючи по кілька разів на день коней, їздив на лови, Калікратію, згнодьковано оглядав портики вздовж вулиці, визираючи гарненьке жіноче личко, був присутній на всіх ристалищах на іпподромі, спорудженому ще Септипієм Севером, а по-справжньому розбудованим і прикрашеним – Костендином Першим, прозваним Великим, бо Великим насправді був – Любив жінок, любив попоїсти, сам навіть вигадував потрави, грав у кості, любив усі розваги, як усі любителі розваг, був жорстоким чоловіком, хоч і ховав ту жорстокість завдаваними веселищами. Поки дімархи виспівали свої акламації, Костянтин, Поплямкуючи губами від задоволення, ще й досі живучи згадкою про пишного осетра, якого вони розділили з патріархом, під біле холодне вино, прислане в здобичі з пілогодії, оглядав з прокола форум, недбало ковзнув поглядом по болгарських бранцях, сподіваючись пильніше приглянутися до них в час екзекуції, озирнувся на свій почіт, тому би впевнюючись у дотриманні всіх приписів. Так все бездоганно, все прекрасно, все відбувається згідно з церемоніалом, виробленим за багато віків. Ось він, імператор усіх Ромеїв, сидить у золотій кафизмі, на самій відноті перед військом, гетеріями і народом, перед приреченими на страту жалюгідними врагами. По боках від кафизми стоять непорушно четро. Безбородих, бо теж так ведеться здавна, що візантійський імператор повинен показувати свою царственність спершу перед безбородими, а вже потім перед бородатими. З тем ж Василевс ніколи не може надягти перед бородатими, а ж перед безбородими. У двох з тих безбородих на голові червоні скиадії – скиадії шапки – у двох інших – білі ковпаки. Один є внух одягнений в широке рукавне платно блідозеленої парчі, гаптоване великими колами, всередині яких стоять леви. Це припозит. Інші три – у синіх стихарях. Стихар довге, на кшталт сорочки верхньобрання, надягалися через голову. Комір і поділ часто перекрашався гаптуванням чи коштовностями, залежно від призначення. Стихар згодом став тільки предметом церковного облачення. Вище часто згадувався девітісій. Між стихарем і девітісієм різниця була найперша в самій тканині, з якої вони шиті. Девітісій, як нижня одіж, виготовлявся з тканин тонких, Окрім того, стихар був вузький. Краплених білими крапками, в червоних мантіях вишитих ліліями і з домазолотими тавліями на грудях – це чини суду і справедливості, перші виконавці волі Василевса. Їхні парчеві мантії тісно облягають постать і наглохо застебнуті двома круглими фібулами – коло самого коміра руки затиснуті під цими мішковидними мантіями тампаріями так що євнухи навіть відстебнуті фібули нездатні а вже щоб добути меч та вдарити імператора той поготів – довіряй але й остерігайся